هغه دکونیزم د پیژندللو په پی ضرورت باندې وه چې کمونیزم باید والی پیژ ځکه چې د یو چا ته دا را چې اوس نه کمونست د شته او نه کمونزم شته ده او نه افغانستان دوی حاکم دی نظام نړ ده نو دی دی ضرورت نه شته په د خبره بانندې یا د کمونیزم د پیژندللو په پی ضرورت بانندې منه په دویم درس کې تقریبا یو ساعت یابان یو ساعت خبره کړ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 معرفیکو وهم به خوري شبهه را که سکولارزم معرفیکو وهم به خوري شبهه که وزعي قوانين معرفیکو وهم به خوري شبهه که ديموکراسي معرفیکو وهم به خوري شبهه را معلومي ننبه ان درس موږ تاسې په دې موضوع چې کوم اسباب او عوامل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 نیک بختی راځ الله تاله فرم الله من خلق ه غزات به نه د انسانانو په ضرورتونو د انسانانو په غختتنو د انسانانو به تقازه او د انسانانو د سعادت په عسباب او عوامللو هغبانې به نه پېږي چې پده کړيدي هم دغ خلک ه غزات به نه چې کوم خاال دی د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 دالمانه مخكي شتوق ثواي او همي فنقل برابر او همي فققل برابر دي دومانا خداتچ نيمانينو ولا ما واي و دي دي اقل او دي نقل ترمن ستزاد نشتا يا بدا نقل سمرا غليني يا بدا اقل سم بويشويني فدواو حالاتو كي نقل شدي يعني وهيش الاسمان راغله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 زکه وې د دې باندې چا لېګین نه چې انسان داسنه کوي الله به نعوذ بالله څنګه کوي د مثال نورست رازو دی ته چې داکمنستان یا لیبرالان یا هیومنستان دا اورست به شره کوم تاسو ته ار یو پخبل درس هیومنزم په اړه کې بیل درس د لیبرالیزم په اړه کې بیل درس د دیموکراسي په اړه کې بیل درس د وزر قوانینو په اړه کې ان الله بیل درس ده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 نہ لیبرالزم دی اسلام خپل مال نہ ہیمنزم دی اسلام اسلام خپل مال اسلام خپل مکمل شريعت لري اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام خپل مکمل شريعت لري ترڅو چې د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 فأروباكي وسيداله ووسم بكيدي او الدغنة صاره يواريق في مختلف شكلونه باندي الى ديننا بغاوت وكاوه تسه كومونستان شوال تسه كولاران شوال تسه هيومانستان شوال تسه نشنالستان شوال فمختلف نوره عقايده باندي السار شوال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 وقت وقت مختلف قسم توتیه او دسیسی د دوی په خلاف او حتی کلب دی سال سلام نشاګردانو او شاګردانو شاګردانو او دا سلسله داخله به تاذی بول ول ورونه تهمتونه به ورپوره تړل خلق به ورسره پارول ای وخت کړه يهودي پوشو چې په دې طریقه باندې د دین لمنځنه زي بعد دی یو بله طریقه پکاره وچوم هغه څنګه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 د یونان فلسه او د روم پخوانی دینی نظریات شو هغه خپله په شرقونې ولاړو ځکه رومییانو پهخوا دوی په قاو کې دوی په د دینی کیسوو کې ډ ډرن اوسله اوس بله ډیرر خدایان دو پ خپل ک ګی د مینیې د پ پاه یوخ ګړه للی د او دونو د بل ګرنه للی د خصو د پااره ګه للی د نرو بل ګن لئ قوت د پاره بلګه للی د کمزورې بل ګه او بیا اوسله اوسبلله د دوی د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 دی دین او دی دینداری او دی کلیسا او دی بادشاہ دی ظلمونه تنگ شول دی بادشاہ او دی کلیسا ترمن یو ترون داسې موجود و چې بادشاہ به با دی کلیسا ملاته او کلیسا به با دی بادشاہ ملاته کلیسا به خلق ته ویلی چې د بادشاہ شری بادشاہ د دومن ترڅو چې کلیسا د شریعت ټاپه په نه ولاګول خلکو او با بادشاہ نه مان نوځکه بادشاہی کلیساته محتاج وو او کلیسا څنګه بادشاہ ته محتاجه و غختل چې په ټوله اروپا کې هر چیرې خپل جائدادونه ولري خپل ملکونه ولري خپل ځمکې ولري خپل مستعمرات خپل زایونه ولري خپل کلی خپل دولت ولري او د اغه ساتنه بعد د دې نظام تر څورې لاندې وشي پادشا ورته هم د صلاحيت ورکی وه مې ساتنه وکړي نو خلق هم له بادشاہی نه تنګو هم له کلیسا یل تنګو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 ته خلکو ته دلی کلیسا مشررانانه ته ویل چې ګوري د به د اتونه د کارونه مکه کوي دا په مسییت کې نه دا تااسې مکه کوي نو بیا به زادده دی چې د په د مشهور بې عملو ک ه ته ینند شويته کاف شوی په ادام باندې محکوم کوي په با ور بندې اوس دی سری خپل دی کلیسا عاالې وو وایي ته اوس منګل دی کارونه نه منې کوي اوورسته بیا یو بل ک را پای شولو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 حغه ته به کوم انسان څه وسوسه ورواشه ولا څه پختنه به ورواچوله ملاقات براملات د دې څه د دې پختنه جواب څه د دې اعتراض شه هغه څه په نه پیغم بل ته و بل ته ما ته د یو پانتون پروفیسور پخپلہ قصره تکوله چې دیو مشهور پانتون پروفیسور دی نو به څه نه اخلم چې دغه په هر کې او نخښه غنلای کیږي هغه پخپلہ ما ته قصہ کوله چې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 څه پیغیمونو کوم کتابه ورسه خلاصه راوړ چې درته ویایم شبل <سؤال> ته ورغلم چې ملاسه په هانتون کې خلک دغه خبره کوي دی الله په مبارکه دی پیغمبر په مبارکه دی انسان په مبارکه دی خلقت په مبارکه دی کاون په مبارکه او دغه دغه اعتراضات داسه څنګه د خبر دښین ما نخپل ویلې دي نه تاسو ویلې شمه کزرادیو زنجنيري را نوای سبسي ګلالي به درته هوايم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 ی کلی صار حو و دز مکه کارونه د پورا کړو و د اسمان سره خبر کړه ا کافر شوی ګبیرون و یه له دا تیل داقه یابته وله توبه و دا تا سیوی له دا ما بس تر کو دا راشد تو ورتا ته خړوی نو تکافر شوی ګبیر سر ور ته وخره او د سر ته جوړ کړ تل په د مخزو ته دا مخزو د استعمال کړی ترې د مخزو شربې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 عقل باندې به بندیز لگاوه فکر باندې به بندیز لگاوه اخترا اب باندې به بندیز لگاوه د تاریخ په مطالعه باندې بندیز د نور خلقو نه په استفادې باندې بندیز لگاوه نو بل اخر خلقو یو انقلاب یو پاتون وکاوه د په خلاف د کلیسا په خلاف د پادشاه په خلاف او د پادشاه د دارو دستی په خلاف او ټول راپورته شول د فرانسې د انقلاب به اخر نه نتیجوه چې په اټلسوونه اټیا کال کې را شو